Uniformitatea și continuitatea culturală nu se pot explica decât presupunând un regim întemeiat pe un fel de autoritate religioasă. Azi se știe că această cultură se întindea dincolo de Valea Indusului și că peste tot ea prezenta aceeași uniformitate. Tehnologia harapiană este considerată de Gordon Child ca egală cu aceea a Egiptului și a Mesopotamiei. Totuși majorității produselor ei le lipsește imaginația sugerându-se ideea că oamenii de la Harapa nu se concentrau asupra lucrurilor acestei lumi. În ce privește originea acestei prime civilizații urbane dezvoltată în India, cercetătorii sunt de acord în a o căuta în Belucistan. După Fair Service, strămoșii harapienilor descindeau din agricultorii prearieni ai Iranului.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 Construcțiile în piatră păreau să fie puțin și sporadic locuite, ceea ce indică funcția ceremonială a întregului edificiu. A doua fază, faza B, a acelui complex se caracterizează prin prezența unor mari cercuri din piatră, a mai mult de 100 de construcții, largi de 3 până la 8 metri și avem din pietre albe. Aceste structuri par de asemenea să fi servit unor scopuri religioase, Fair Service apropie aceste amplasamente sacre și, în general, structurile exhumate în valea de la Cueta, reprezentând fazele pre ale Sindului și Belucistanului. De Monhejo-Daro și de Harapa, cetăți clădite inițial, după părerea sa, în vederea unor ceremonii culturale.